Bona tarda, són les dues. La informació local a Ràdio Tiana. En aquest diumenge, la plaça de la Vila ha acollit gran part dels actes incondicionals d'aquesta festa major petita. Entre ells, la vellada de sardanes, protagonitzada per l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana i la copla Iluro de Mataró. Des de l'entitat han lamentat la poca afluència de públic en una vellada d'aquestes característiques, la qual ho han atribuït els tres dies festius en els quals ha coincidit aquesta festa major de Sant Antoni. A partir de les 12 del migdia, la plaça de la vila s'ha anat omplint de gent i alguna de les persones que s'hi han aplegat s'han unit a la vellada. Entre les diverses sardanes no han faltat la peça dedicada a la nostra vila, la sardana que porta per nom Tiana, de francès Mas i Ros, ha servit per posar el punt i final a l'acte. El secretari de l'Agrupació d'Amics de la Sardana de Tiana, Jordi Millán, ha fet una valoració positiva de la presència de les sardanes un any més en aquesta festa major petita. Està molt bé que hi hagi sardanes per les festes majors, però s'han de traslladar, com ja han fet, per exemple, a la festa major de setembre, a la, a la tarda. La capacitat de convocatòria és limitada. Més si tenim en compte que és un cap de setmana llarg, amb el dilluns festa a tot Catalunya. Ja fa dies que ens ho replantegem. Ens agradaria un altre format i un altres hores. Passa que fins ara amb l'Ajuntament no hem trobat la manera d'encaixar totes les activitats dintre del que és el programa de la Festa Major. Una particularitat d'aquest any és que en aquesta cita no s'ha pogut comptar amb la demostració de sardanes, bai de bastons i cerculets dels alumnes de l'Escola Lola Anglada, ja que el centre educatiu va considerar oportú avançar la celebració a la Festa de la Primavera per afavorir l'assistència dels pares a l'exhibició. D'altra banda, aquest diumenge també ha tingut lloc la tradicional degustació de truites a la qual s'han presentat al voltant d'una dezena. i han participat, per exemple, l'agrupació artística del casal, Òmnium Cultural i restaurants com la Bemingú o Can Roca. Com és habitual, la degustació s'ha acompanyat d'un vermut i en poc mes de mitja hora s'han accelerit les existències. Aquest diumenge s'ha celebrat la segona edició de Futbol al carrer, una activitat adreçada als infants emmarcada dins de les celebracions de la festa major petita. La trobada esportiva organitzada per Futsal Tiana s'ha dut a terme a l'antic parc del camp de futbol vell. Des de les 11 del matí, tots els nens i nenes que ho han desitjat han pogut participar en diversos partidells de futbol o en altres exercicis relacionats amb la pilota. El coordinador del futsal Tiana, Antonio Brabó, ha valorat de manera molt positiva la rebuda que han tingut l'activitat entre els més petits. Crec que l'èxit està sent molt, molt important, tenint en compte com va anar l'any passat, que no va, van tenir massa nens. Tenim el triple de, de nens jugant aquí a Teletubbies, que no, que no pas l'any passat, i bueno, crec que, que és un pas molt important. Paral·lelament a la celebració del futbol al carrer, el futsal tiana ha realitzat la cluenda de temporada en partits triangulars de la secció júnior del club. La cita en aquesta ocasió ha estat el pavelló polisportiu municipal. Tot plegat, la presència del futsal tiana ha estat intensa en aquesta festa major petita. D'aquesta manera, ho valora Antonio Bravo. Doncs bé, ja no només eh, la, les, aquesta segona edició del futbol al carrer, sinó eh, fins i tot a la fila d'entitats, eh, bueno, vam tenir més més interès de la gent que, que el que pensava, i ja hem fet alguna inscripció de cara a, a començament de la temporada que ve. Finalment, Bravo ha destacat la importància de que els nens participin en les festes de la vila, i ha assenyalat que més enllà del futbol, la pràctica esportiva transmet uns valors importants a la formació i creixement dels infants. La parròquia de Sant Cebrià ha inaugurat aquest diumenge una exposició fotogràfica que repassa els 125 anys d'història de l'edifici sagrat. Després de la missa de Pasqua s'ha obert oficialment aquesta mostra que es pot visitar a l'antic Batisteri i que a través de deu plafons ordenats cronològicament el visitant pot recordar moments tan destacats per l'església de Tiana com la visita del cardenal Lluís Martínez Sistach. El mossèn Josep Bayús ha destacat el contingut de l'exposició retrospectiva. En aquesta exposició hi trobarem una visió retrospectiva de la història de l'Església Parroquial de Tiana. Començant des de l'any 1886, en què el bisbe Jaume Català posà la primera pedra, fins al nostre temps, passant per la gran celebració dels 100 anys. Una part de les fotografies que configuren aquesta exposició han estat cedides per tientens tí de títol individual, com és el cas de l'historiador local Josep Maria Tòfoli o Joaquim Raixac i Carme Couso, entre d'altres. Però més enllà de les imatges, la mostra també s'atura en altres aspectes destacats de la història de l'església de Sant Sabrià, com l'arxiu parroquial. També hi trobarem la visió de lo que és el nostre arxiu parroquial, que tenim documents a partir de l'any 1500. També hi trobarem un record de la catequística de la gent que la va fundar i de la gent que l'hem conservat i la fem servir. Amb la inauguració aquest diumenge de l'exposició es dona el tret de sortida al programa d'actes per commemorar el 125è aniversari de la parròquia, que culminarà el proper diumenge dia 19 de juny amb la interpretació de Glòria de Vivaldi a càrrec de la Societat Coral Joventut Tiana. Ràdio Tiana, serveis informatius.